Від нього лишилася б тільки жменька праху. Але на Україні знахарською силою володіли здавна тільки дівочі карі і очі, а чоловікам судилася одвічна скорбота, як на іконах великомучеників. Я не спопилив, щириці, а моя дурна інтелігентність, якою я набув упродовж багатьох років спілкування з професором Джеркасом, а може і від свого багатотерпеливого народу, не дозволила мені сказати цьому негіднику всього, що я знаю і думаю про нього, і я тільки і спромігся перепитати. Ви казали половецький степ? І це що, реально? Як вирішить колектив, так воно і буде, з радісною готовністю відгукнувся щириця. І не треба ніде узгоджувати і затверджувати. Та яке узгодження затвердження? Воля трудового колективу швиденько, гарненько і чепурненько. Думка в безголов'ї, вибір у пригніченості, воля в кам'яній несвободі. О, чорнокнижники і фарисеї! Паталашка їздив до Києва за реактивами для лабораторії, а привів зовсім несподівані дві путівки до Швеції. Він старався не так для мене, як для Оксани. По Перше за всі роки радянської влади група вільних громадян здійснює подорож до Фінляндії, а тоді до Швеції. В Україні випала велика честь розпочати цю велику прощу до святинь капіталізму. На Київ прийшла рознарядка: шість чоловік інтелігенції, червень липень, 220 карбованців з кожного затвердити кандидатури, а вчасно повідомити Москві. щоб... Паталашка ходив по київських коридорах влади, розпускав у своє черево, постогнуючи, хвалився дружбою з самим Микитою Сергійовичем і видер дві путівки до Швеції просто з горла столичних чиновників не для власної користі, а задля престижу. Хай вони знають Паталашку. Оксана була розгублена і злякана. Директор оце приніс і дав, і каже, їдьте. А тобі не казав нічого? Може, не треба? Ніхто ж ще не знає, що воно, ніхто туди не їздив. я пригорнув її до себе, цілував обличчя, очі, уста. Оксаночку, що ти ото кажеш ніхто і нікуди. А хіба тебе не гнали колись аж на рейн? І чи я не переміряв пів Європи, щоб знайти тебе у чорта в зубах і врятувати? Колись сар Петро прорубав вікно в Європу, тоді Сталін замурував його мовби і навіки, тепер Микита. Трохи відтулив. Треба користатися нагодою. За 200 карбованців побачити Фінляндію і Швецію таке буває раз у житті. Та й цікаво мені, як ті люди можуть і виживати, і благоденствувати серед каміння, коли ми, знаю, вмираємо з голоду на своїх найтовщих у світі чорнозимах. Група була шість чоловік. Ми з Оксаною... Бородатий мовчазний археолог, майстер соціалістичного реалізму, столичний художник, що писав портрети вождів як Веласкес іспанських королів, молода єврейка, яка всю дорогу повторювала «ми, руські», і маленький журналіст з надутими щоками, що мав прізвище «Півненко», але я охрестив його «Кукуріченком». Від Москви до Хельсінки ми їхали поїздом, що, звісно, не означає, ніби цілий пасажирський поїзд відправлявся з Москви до Фінляндії. Просто до ленінградського поїзда дочепили кілька вагонів, які вже в Ленінграді перечепили до локомотива, який мав перетягти їх через кордон. Нам з Оксаною, як подружній парі, дали квитки до вагона СВ. З двомісними купе решта їхала в звичайному м'якому вагоні, і молода єврейка знайповторювала, ми, руські, звикли до колективізму, тому чотиримісне купе для нас вигідніше, ніж двомісне. Одне слово, пропаганда всіх видимих і невидимих переваг радянського способу життя почалася в нашій дружній групі вже з Ленінградського вокзалу в Москві, і неабияким успіхом тривало впродовж усієї подорожі. З фінської мови я знав тільки одну фразу – тупакуй та тюлі – артилерія вогонь. Щойно ми перетнули кордон, мої мовні запаси одразу збагатилися. Судячи з написів, які можна було прочитати з вагонного вікна, у фінських словах було багато голосних звуків і просто неймовірна кількість таких літер, як «К» і «Н». Так що слово «Оксана» з цілковитим правом можна було вважати запозиченим з фінської –